і ржуть, і ржуть конеченькі ворони «Сховай мене, моя матінко, у комору, щоб не взяли сії гостеньки із собою. Не з тим вони, моя донечко, приїхали, щоб без тебе, моя донечко, поїхали». Запис Чубинського. Сестра молодого, що йде за ним у поїзді, Має маленький пучечок квіток, і серед них горять три свічечки. Надійшовши до хати молодої, вона спиняється перед порогом сіней. На зустрічі виходить мати молодої, тримаючи також у руці засвічену свічку. Обидві вони стають правою ногою на поріг та цілуються. А після того мати запрошує всіх, що прибули, увійти до хати. Тоді цілий поїзд входить до хати. Але молодий та його товариші не здіймають шапок. Річ недопустима на Україні. Це вважається, звичайно, за найбільшу неввічливість. Потім молодий іде на посад, не чекаючи, поки його запросять і не здіймаючи й тепер своєї смужкової шапки. Хор у цей час просить присутніх розступитися і дати місце місяцю коло ясної зірочки. А Мати молодої частує всіх нових гостей горілкою та дарує вишивані хустки всім родичам молодого. Після цього старша дружка просить у старости благословення – Пришити молодому на шапку квітку. Діставши благословення, вона бере в жениха шапку та пришиває до неї маленький віночок, а взявши його в молодої. В деяких місцевостях цей вінок цілком подібний до вінка молодої. Тоді старший боярин вдягає на жениха свою шапку, щоб той не був з непокритою головою. Тим часом хор увесь час співає пісні, де говориться, що прийшла швачка із Києва чи зі Львова пришити вінок золотою голкою, шовковою ниткою до шапки бобрової. Скінчивши своє діло, старша дружка вдягає собі шапку молодого. І ставши в шапці на лавку, каже, співаючи в супроводі хору, що не віддасть цієї шапки, хіба що дістане пристойне викупне. Дружко, також співаючи, пропонує їй чарку меду, але вона категорично відмовляється. Два хори починають торгуватись, і це триває досить довго. Співаючи ріжні пісні та висміюючи своїх супротивників, вони кінчають тим, що погоджуються. І тоді дружко, заплативши викупне, дістає шапку, оздоблену вінком, і вдягає її на голову молодому. Потім хор дівчат звертається до господарів хати, просячи ставити вечерю. А щоб примусити до того, лякає їх, оповідаючи про ведмедя, що лежить на печі, простягши лапи догори і хоче зжерти жінку, яка й досі не дає їм їсти. Ставлять вечерю і її зустрічають веселими співами. Часто пісні, які супроводять кожну страву, і які співаються ніби для того, щоб після одної страви давали ще й інші. Дуже жартовливі, а часом навіть зовсім непристойні. Після вечері виводять молоду за столу знов з тими самими церемоніями, а саме вона мусить триматись за кінець хустини. У Гуцулів в Галичині самі батьки водять молоду таким способом, що батько тримає її за праву руку, а мати – за ліву. А Всі присутні йдуть за ними, тримаючись за руки, і так всі обходять навколо столу. Обходячи, молода спиняється біля кожного кута стола, де лежить хліб, кланяється і цілує його. Потім ціле весілля виходить з хати, в тому самому порядку, у двір. І на дворі, починаючи з батька, всі по черзі танцюють з молодою.